Életben maradni. Egy nagy politikai pörben, mint negyedrendű vádlott életfogytiglanit kapott. Ebből hat évet le is ült. Méghozzá magánzárkában és ártatlanul. Társait sorra kikezte a börtön. Mindegyiket a leggyengébb pontján. Kit a szívén, kit a tüdején, kit a lelki egyensúlyán. Ő... A túlérzékeny idegrendszerével már a hatodik héten sírógölcsöt kapott, de amikor ráborult, az asztal alapján észrevett egy hangját. Ettől még sírni is elfelejtett. Elnézte, hogy küszködik egy parányi morzsával. Aztán a körme hegyével odébb még odébb urította a morzsát. Edélelőttje azzal telt el, hogy a hangyát körbesétáltatta az asztalon. Éjszakára bedugta egy üres orvosságos fiolába, és másnap fölmászatta egy gyufaszárra. Hamarosan rájött, hogy a kis állat egy húsfoszlányal sokkal könnyebben idomítható, mint morzsákkal, és valóban a nyolcadik hónap végén két keresztbe rakott gyufaszálon sikerült rákapatnia a hintázásra. Persze azt a tétova ide-oda csak némi jó indulattal lehetett hintázásnak nevezni, de őt ez a teljesítmény is majdnem boldoggá tette. Amikor letöltötte a harmadik évet, jó magaviseletért különös kedvezményképpen papírt, írószerszámot és olvasnivalót kérhetett, ezt ő büszke visszautasította. A hangya ugyanis már gurigázni tudott egy mág szemmel, mely a karácsonyi tésztából származott. De őt ez a mutatvány sem elégítette ki, mert még besorolható volt a hangyai lét határai közé A másféleség ott kezdődne, ha két lábra tudná állítani Ez 18 hónapig tartott, de sikerült Újabb másfél év múlva diszkréten tudtára adták, hogy rövidesen rehabilitálják és szabadon bocsátják addigra elkészült az ő nagy mutatványa is. A hangya álló helyzetben a magasba dobta és elkapta a mágszemet. Vagyis elmondhatta róla, megint egy kis jó akarattal, hogy megtanult labdázni. Adjatok csak egy nagyítót, mondta a fiainak sokat sejtető mosolyjal az első otthoni vacsora után. Van egy betanított hangyám. Hol? kérdezte a felesége. Forgatták a fiolát. Nézték a nagyítóval, még a lámpához is odatartották, de hiába. És, ami a legfurcsább, ő se látta már.